A vonalban pedig Fiala János, újságíró, rádiós, tévés műsorvezető. Servus János! Sziasztok. És nem csak azért, mert az előző hallgató már szóba hozta, hanem eleve így gondoltam, hogy veled beszélnék néhány percet arról, hogy hogy kerülhetett az, vagy kerülhet hamarosan, május elejétől ideiglenesen, körülbelül fél évre a Spirit FM a klubrádió helyére a 92,9-es frekvencián, bár erről lehet, hogy te se tudsz többet, de arról igen, hogy milyen rádió az a Spirit FM, végül is a Kejfej Jancsi című műsorod egy pár évig ott ment, és milyen, milyen az az ATV csoport amelyiknek a televízióját a hallgatóink természetesen jól ismerik, és amelyből te a rádióval együtt 2020 végén távoztál. Milyenek ők? Ugye több évig nem voltam, egy évig voltam, ráadásul ugye, mint a jégkorszak, nem tudom, hanyadik részében, amikor a kis állatok meglátják a mamutot, és azt mondják, hogy azt hittük, hogy te már rég kihaltál, én ugye oda úgy kerültem, hogy a civil rádiótól vették el előtte a frekvenciát, azt megelőzően pedig a Rádió Q hallgatott el, úgyhogy a Kejfej az életebből a szempontból elég sajátosan alakult, amikor annak idején a látévé csoport lehetővé tette, hogy a civil rádió éterben való létezésnek megszűnése után oda átkerüljek. Én roppant hálás voltam nekik. Az a 87,6 frekvencia, amin most is szól a Spirit FM, én azon egyszer egy egészen bátortalan kísérletet, az egy belvárosi frekvencia volt, talán egy hatodik vagy hetedik kerületi székhelyjel, talán a hatodik vagy a hetedik kerületi önkormányzathoz valamikor tartozó, aztán később elszakadva tőle, a magyar rádió egyik hangmérnöke Antai Miklóshoz fűződött átmenetileg akkor, amikor én oda szerettem volna menni, azóta a belvárosban volt hallható, és attól távolabb már nem. Nagyon, de akkor ők nem tartották célirányosnak engem is a műsoromnak az átvételét. Akkor, amikor én a vendégszeretetét elnyerhettem a rádiózásért egyesületnek, mert hogy a rádiózásért egyesület tartja fönn a spirit amely ugyan kapcsolódik az ATV-hez, de az egy önálló egyesület akkor ennek a rádiónak a foghatósága a 87.6-on valamivel jobb volt, nyilván hát nyilvánvalóan az ATV sem tudott csodát elérni. Én akárcsak a korábbi elődöknél autóba vágtam magam, és fel alá közlekedtem a városban, csak és kizárólag azt megtudni, hogy mégis milyen módon lehet fogni ezt a rádiót. Én a Svábhegyen lakom, ott ragyogó lehetett fogni, de voltak a városnak olyan helyei, például Újpesten, ahol az egyik helyen, a Váci még lehetett halani, 100 száz méterre nem. E, azt teljesen nyilvánvaló volt, hogyha az ATV a Spirit fm ezen a módon létrehozta, akkor azt megpróbálja a frekvenciához juttatni, mert amikor én ott műsor vezettem, akkor megengedtem magamnak azt a luxust, hogy én azt mondtam, hogy a Spirit FM a 87.6 bícebóca frekvenciáján szól amely hát valójában Isten igazából attól vált számomra, igazán elfogadhatóvá, hogy valamivel több mint egy éve, március 15-e után a Kejfe Jancsi az átkerült a Spirit tévének is a, a műsorára, egyszerre volt a két helyen, és ezzel mintegy át lehetett hidalni azt, amit egyébként a frekvenciának a nehezen foghatóságából lehetett vagy nem lehetett megvalósítani. Egy Corvin Tivor nevezettű fiatal, kifejezetten igyekvő, nagyon szimpatikus rász volt a főszerkesztő, aki német szilárdnak viszonylag szoros felügyelete alatt dolgozott, akinek az volt a feladata, hogy építsen fel egy rádiót, ami nem volt könnyű, hiszen ezekkel a paraméterekkel rendelkezett, egy sor ismétlés volt rajta, amit egyébként a Spirit TV vagy az ATV adott, de főleg a Spirit TV, és ezeknek, például a Jakubcsek szónak volt olyan változata, ahol abban reménykedtek, hogyha lemegy a rádióban, akkor a képhiányát a hallgatók nélkülözni tudják. De tartalmilag, a te műsorodon kívül, amit valószínűleg azért jó néhány klubrádió hallgató is ismer, milyen volt ez a Spirit FM? Mi, mi volt a szellemisége? Mit sugárzott az üzenete a műsorra? Milyen jellegű? Ez egy nagyon érdekes dolog, és valójában ez nagyon messzire vezet. Mert amikor én eljöttem... Valójában azért, mert megszünt a bizalom a tévéműsorom iránt, és én egy redukált bizalommal nem akartam a rádióműsoromat sem ott tartani. hozzá hogy vagy lila, gőzöm nem volt, arról is folytathatom egyáltalán. Én tavaly december 15-én, amikor felálltam életemben, először döntöttem úgy, hogy kis elcipőben nem rakom a lábam, és vállalom annak az összes konzekenciáját beleért, vagy itt van vége. De amikorra ott... Én ezt megtettem, addigra azért át tudtam tekinteni azt a konglomerátumot, amiben én úgy, ahogy el tudtam evickelni, de melynek én a működését soha se tudtam átlátni, és szerintem azt a tulajdonosan és a tulajdonos családján kívül nem más nem is látják. Csak a hallgatóknak szeretném elmondani, van az ATV. Van a Spirit TV, amely még fejlesztés alatt van, tehát az még messze nem futotta ki a formáját, bár Magyarország nagy területén fogható. Ott van a Spirit FM, ugye ez a biceboca frekvenciával. Ott van a Hit Rádió, amely egy kifejezetten internetes rádió, de a Hit rádióba olyan kvalitások mennek el ma Magyarországon, akik egyébként akárhova nem mennek el, mint hogy egyébként pár ajtóval később, tehát ez egy folyosom volt, a Hit Radio, vagy a Spirit fm is több stúdiója van, vezettem én úgy műsorot, csináltam úgy a kejfejéncsét, hogy két stúdióval arrébb, Kásler Miklós, vagy Vinyánszki Attila volt, aki hozzá soha szóval büdös életben nem jöttek volna el. Ott van még az atv.hu, ott van a hetek, ez hat olyan konglomerátum, amely valójában egy olyan médiabirodalom, amelynek ha megkérdezed, hogy mi a jellegzetessége, akkor azt mondom, hogy bátorzség minden. És ha azt mondod, hogy ennyi jellegzetessége, egy média konglomerátumnak nem lehet, akkor azt mondom neked, hogy igazad van, de ez olyan, mint az Ausztria-Lotto, ilyen nincs, és mégis van. A tulajdonosok tudják, hogy ezt a hihetetlen szövevényes mondani valóját és a világhoz való tartozását, a legkülönbözőbb módon kifejező konglomerátumot miért és hogyan tudják fenntartani, de tudják is akarják. Hát, hogy milyen anyagi támogatásban részesülnek kitől, hogyan, ezt persze nem tudjuk, valamiből nyilván fenn kell tartani, ez az ő titkuk egyelőre. De mit akarnak vele elérni? Befolyást az egyház számára, vagy ennél sokkal nagyobb közéleti befolyást, esetleg valakikkel társulva? Szóval saját politikai, közéleti céljaik vannak, vagy csak vallási, egyháziak? Mire gondolsz? Én erről számos olyan beszélgetés folytattam a tulajdonosokkal, amit nagy valószínűséggel nem azért folytattak velem, mert nem akarták osztani a nagy világgal. Engem ugyanúgy érdekelt a válasz, mint ahogy téged, de valójában erre exakt válasz sohasem született. Nagyjából azt lehetett érzékelni, hogyha van egy mező, és azon egy telek elfoglalható, és ők egyébként azt a teleket hozzá tudják csatolni a saját uradalmukhoz, akkor nem fognak nemet mondani. És miután infrastruktúrájuk ha más nem, bicebóca volt, és ezeket meg lehetett művelni, ezeket megművelték, és egy olyan szellemiségű konglomerátum jött létre, amelynek nem volt szellemisége, mert amíg az egyik helyen valamit kritizáltak, ugyanarról tíz perccel később a konglomerátumnak egy másik szegmensében homlok egyenest ellenkezőjét lehetett mondani, és ez az íg a világán rajtam kívül ott senkit nem zavart, én ott egy igazi izgató elem voltam, 120-szor megkérdeztem, Kavra Gábortos, Ferencen át németes szilárdik, hogy ez hogy létezik, amire azt mondták, hogy ez nem az én dolgom, hogy megoldják, de hogy visszatérjek az előző kérdésedre, délután a puzérék voltak pár hónapja, ők kerültek a Spirit FM-re, E és Hont András most, hogy megvált a HVG-től, ő is arról számolt be a Facebookon, hogy neki jót majd műsora lesz. E Nyilvánvaló, hogy nagyra vágyó terveik vannak, hogy milyen jellegűek halványlag nincs. E egy földi frekvencián sugárzó rádióval, e ami a 92-9 sokat messze sokkal több emberhez lehet eljutni, mint ahogy. akarnak építeni, hogy azért az ATV, a mai magyar társadalomban, vagy a közélet iránt érdeklődő társadalomban ellenzéki beállítottságunak látszik, és sok műsora olyan is, meg sok szereplője is olyan. Erre lehet építeni, és egyre több telket, ahogy te mondod, elfoglalni? Nyilvánvaló, hogy én nem vagyok az ATV konglomerátumának a szóvívője, és hogyha most a németes világ vagy bárki német Sándor hallgatna engem, vagy hallgatna bennünket, akkor nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy azt mondják, hogy Jánoskám, hogy sáfárkodt te itt azzal a bizalommal, amit annak idején tőlünk megkaptál, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért lelkismertem, azért tiszta egy tízes skálán, tízesre, mert azokat a kérdéseket, amiket most feltettél, a kíváncsiságom és a helykeresése okán én és feltettem, és hol kaptam rá választ, hol nem kaptam rá választ. Amit én alapvetően érzékeltem, az az, hogy ez, e, habár nagyon sokszor egy ideológiai vállalkozásnak tűnik, egy e, és nyilván vagy a gyülekezetnek alapvető szerepe van, hiszen az én... E, ATV-től való távozása mögött az Átosz Lazsánszky-Ferenc, mint hídgyülekezeti tag sokkal fontosabb volt. Németh Szilárd nyilvánvalóban tette, hogy a TV számára én 10-es tízes skálán 10-esre, vagy a Fontosz Lazsánszky-Ferenc beli 10-es skálán 11-esre, és én egy 11-esre a 10-esből nem tudok versenyezni. E hogy hidegfejű, a szó jó értelmében hidegfejű, ha másképp nem, mint Arató András, üzletemberek ülnek, alapvetően ezt az egészet pénzügyileg kezelik, és azokat a változtatásokat, amelyeket eszközölnek rajta, egyrészt költségoptimalizációval teszik, tehát hogy ne fussanak túl a költségvetésüken, hosszú távon pedig hasznot remélnek tőle. Akkor azt mondd meg nekem végül, hogy miért kellett távoznod múlt év végén a civilabb pályánról, miközben tízes, tízes skálán tízes voltál. Mondom azért, mert a szerkesztő tízes skálán es volt, de én olyan szerencsés voltam, hogy körülményemet és a helyzetemet tekintve sokkal jobb lehetőséget jutottam, mint ahol voltam, és a Tényleg most itt egy asztalnál fából van, háromszor talán még jól is jártam, de hogy a te ügyedről és a ti ügyetekről beszéljek, mert az a fontos. Én nem tagadom. Mielőtt eljöttem a főszerkesztőbe, a Korony Tiborra és Szlazsánszki Ferencet, de németes Sziláddal is beszéltem, hogy milyen dolog ráindulni a klubrádió frekvenciájára, ezt megkérdeztem szőt, a műsoromban erről volt szó. Tehát nem arról van szó, hogy nekem most van, most van nagy pofám, és én akkor ezt egyáltalán nem tettem szóvá rosszul érezni magam. Akkor azt tették számomra, hogy nyilvánvalóvá amivel kapcsolatban nekem nem voltak információim, hogy, a, hogy az ATV úgy gondolja, vagy olyan információk vannak, hogy a klubráziónak nincs jövője, és sokkal jobb kezekben van a ezt a logikát ismerheted, meg a te hallgatóid nagy része ismeri, ez a jó mi folytatjuk, mint a idegen kezekbe kerülne, e, és amikor én azt mondtam, mint amit Gábor György, e, illetőleg a TGM mondott, hát ne feledkezzünk meg róla, hogy ott a Gábor György, ugye egy tiltakozást jelentett be, és a TGM-mel búcsúztam el, én valamikor december 22-én az utolsó műsorommal, mert még egy hétét csinálhattam, és a TGM csak azzal a feltétellel vállalta ezt, hogy én onnan elköszönök, és december 23 án amikor a 168-nál folytattam, hogy szólalt meg ismét, mert ugye a TGM se vállalta azt, hogy ennél a konglomerátumnál megszólalnak. hogy ezt egyébként aztán megfogadták, és azóta szerepeltek-e, vagy sem, nem tudom, én nem láttam őket Úgy a kezében, de amikor én ezt felvetettem, akkor azt mondták nekem, hogy azért ilyen notabilitásokat átmenetleg betartósan tartósan lehet nélkülözni. Fontosabb az, hogy a konglomerátum olajozottan működjön és növekedni tudjon semmit, hogy ilyen értelmiségi kell törődjön. Úgyhogy téged nem lepett meg az, hogy váratlanul ideiglenesen megkapják a frekvenciánkat? Hát azt nem egészen értem, hogy egy ilyen ideiglenes frekvenciához hogy lehet jutni, de ne felejtsd el, hogy mindenről egy olyan ember számol egyébként be, akinek magának is műsora van a Spirit FM-en. Ez a mai magyar rádiózás, ez az egész mai magyar média olyan összeférhetetlenségekkel van tele jobb és bal oldalon, hogyha te ezt egyébként az Osuta búzától el akarnád választani, nem tudom, hogy mi maradna. Hát minden esetre a 92-9 marad, csak nem nálunk. Köszönöm szépen Fiala Jánosnak, Jó, Jánosnak. szervusz! János.